Doncs avui encetem aquest programa no per recomanar-vos cap acte, sinó per parlar-vos d'una informació que ha arribat a les nostres mans. Si dilluns us parlàvem de l'escola La Maquinista, que després de 3 anys continuen en barracons, avui continuarem parlant-vos de com funciona l'ensenyament als nostres barris. Ara li toca el torn a un institut públic, en concret l'Institut Doctor Puigbert, i volem remarcar això de públic perquè no ho entenem com un cop començat el curs aquest institut ha suspès una assignatura per manca d'estudiants. Es tracta de signatura de Ciències de la Terra, una assignatura que hauria de ser considerada, ja que es troba entre les matèries a impartir, com una signatura més. Doncs aquest institut, tot començar les classes amb un professor i uns alumnes, ha cregut que 5 alumnes no són suficients per continuar aquesta signatura, la De Ciències de la Terra. I aquí és on s'ha embolicat la troca, perquè els pares, l'associació de mares i pares dels alumnes de l'escola, no creuen que el fet que només hi hagi 5 alumnes sigui motiu per suspendre aquesta matèria en aquest institut i repetim un cop començades les classes. Doncs avui ens agradaria saber la vostra opinió al respecte, al igual que també voldrem saber l'opinió dels nostres contartulians que ens acompanyen com cada dimecres. Teniu un número de telèfon al 933456454, i un mail informatiu s@a rtgioiomitfm.com. Doncs hauria d'haver suspès aquesta signatura. Aquesta és la pregunta que d'aquí uns moments trasllaadam a un antic professor com en Gaudensastre que ja el tenim aquí i passarà amb... i què passarà amb aquests alumnes. Doncs comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FFM, això és tot un poble qui us parla i acompanya en Jordi Garcia.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 Bon dia. L'alcalde Areu presenta avui al barri Congrés Indians el balanç de la campanya d'instal·lacions d'acensors. Doncs el programa d'ajuts per a la instal·lació d'acensors es va iniciar ara fa dos anys. Ja van aficiar 578 edificis de la ciutat. Aquest matí a les 11 l'alcalde de Barcelona, en Jordi Areu, ha presentat als mitjans de comunicació el balanç del programa d'ajuts per a la instal·lació d'acensors iniciat ara fa dos anys i que a hores d'ara doncs, ja van beneficiar, a 578 edificis de la ciutat. L'IES, doctor Puigbert, cansada de l'assignatura de Ciències de la Terra. Doncs cinc alumnes de l'Institut mm, Doctor Puigbert a Sant Andreu s'han quedat sense poder estudiar l'assignatura optativa de Ciències de la Terra i del Medi Ambient. El centre l'ha suprimit perquè el nombre d'alumnes interessats no arribava al mínim de 8 que marca la llei per obrir un grup. L'AMPA es queixa i diu que hi ha altres assignatures que s'estan impartint amb menys de 8 estudiants. Renovació urbana del carrer Concessió Arenal. Doncs les obres es faran fins al gener del 2011, els treballs afectaran el passeig central del carrer, en el tram comprès entre el carrer Doblin i la Rambla de Fabra i Puig, i l'objectiu consisteix a millorar l'accessibilitat i la circulació de vianants. La Nau Ibanov estrena avui l'obra Alicia Buenboallàs, de la companyia Teatre Part T. Doncs Alicia Buenboallàs és un espectacle <coughs> visual i poètic amb grans dosis d'humor absurd, inspirat en una de les novel·les fantàstiques més llegides de la literatura universal, l'Alicia, al país de les meravelles de Lewis Carroll. La princesa Alicia té un accident de cotxe quan es dirigeix a posar la primera pedra de les obres d'una nova estació de metro, i entre la vida i la mort farà un viatge a través d'un espai subterrani reflex de format del món en què, en què ha viscut i que tan desconeix. Molt bé, doncs amb aquesta informació nosaltres que arribem a conèixer ja quins són els titulars del dia d'avui, ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit ja amb els nostres contartulians aquí a l'estudi. Fins ara. Jo et duré casa si fa mal temps. Jo t'emperaré si un cas tens por. Jo te cuidaré si he estat de tot, cor, de tot cor, de tot cor. De tot cor. Jo et duré a si fa mal temps. Jo t'emperaré si un cas tens por. Jo t'acuide si estàs malalta, de tot cor, de tot cor, de tot cor... Estic a punt d'anar-me, més abans de partir, És de recordar-te I al·len els teus al·len Estoc calents De lluny i de prop Ma temps mm. Jo et duré casa Si fa mal temps Jo t'empararé Si en cas tens por Jo te cuidaré Si estàs malalta De tot cop de tot to I ha dalt de sets anar-hi quan estic concentrat que en tant Jo sempre te té present M'és necessari Com s'aire que respir necessit Estar tu en tot moment Jo et duré a casa si fa mal temps Jo t'emperaré si un cas tens por Jo te cuidaré si estàs malalta De tot de tot cop. De tot cop. Jo et cas, ja, si fa ja, mal temps. Jo t'emperaré si un cas tens por. Jo te cuidaré si estàs malalta. De tot cor. De tot cor. De tot cop. Jo et ja, duré cas ja, si fa ja, mal temps. Jo t'emperaré quest rispa jab te cuidere sestar sull'alta Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament per parlar-vos doncs, precisament d'aquesta notícia de la qual us oferíem doncs, a començar el nostre programa d'avui, ja és que l'Institut Doctor Puig d'aquí de Sant Andreu ha cancel·lat l'assignatura de Ciències de la Terra. Doncs, Maribel, si ens presentes els nostres contertulians com cada setmana... Bon dia, Jordi. Bon dia a tothom. Bon uh, els dia. nostres uh, contertulians són el Juan José Moro, president de la SEM de Catalunya, el Gaudent Sastre, veí de Sant Andreu i voluntari social, Joan Francesc Alba Racín, director i presentador del programa i recomanada d'aquesta emissora i la que us parla, la Maibel Rubio, tècnica també d'aquesta emissora. Molt bon dia. Molt bon, bon, bon, bon, bon, <coughs> bon, bon dia. Doncs... Qui millor que el Gauden Sastre perquè ha estat professor perquè ens parli d'aquesta notícia? No? De, de, de per què hem suspès aquesta assignatura de Ciències de la Terra? Sí, allò és, sempre, és una història del de, de conf, eh, conf, confeccionament de les plantilles de, dels instituts i dels centres d'ensenyament. Aleshores, o sigui, inspecció, te diríem un, un marem i mm. diu quan no hi ha més que cinc, eh, cinc alumnes, o fins que no hi hagi 8 alumnes, no o sigui, no, no, sé, no es pot impartir una, una matèria, en, de, en aquest cas, en els instituts. Lògicament, eh, això eh, és, diríem, una pobresa de mires, perquè resulta que, que, que eh, hi ha altres... altres hi ha altres sistemes per poder fer, diríem i portar a terme aquesta assinatura perquè resulta que, que un professor eh, moltes vegades doncs eh, un professor d'institut no, no és que estigui totes les hores que està en l'institut en les tenen electives Aleshores, o sigui que un professor se l'ha dit d'ajustar l'horari perquè igual eh, a, en comptes de tenir-ne tres hores no lectives, pues, de tenir, eh, li quedan dos eh? I, i aleshores, clar o sigui és, és el tema aquest no és més que, no pot ser un tema de, de, de dir-ne, bueno, és que no, eh, s'ha de nombrar un professor especial en, aleshores, o sigui, el tema va de que és, és un tema intern entre el professorat i la, la inspecció d'ensenyament de, uh -huh. i aleshores jo penso que fem força perquè és que fent força en aquest sentit, eh, s'ha de intentar que aquests senyors o aquests alumnes puguin rebre l'assignatura la, que a més o sigui donat el, el caire que pren l'evolució de la conservació de la natura. I ho penso que, que fora bo bé que, que realment ell incrementés inclús el nombre, nombre d'alumnes per, per poder conscienciar més a la societat. Eh? Sí, però tema. és que a veure, si aquesta assignatura ja s'ha posat en marxa, ja té uns alumnes ja d'un professor assignat ha que ho haguessin dit eh, abans, de sí, començar, abans de començar abans de començar les classes no? bueno, però Això ja et dic que, que molt, moltes vegades pues, ve a posteriori perquè després ven en el quadrant de, de tots els horaris i el, la distribució del personal eh, eh, inspecció la rep eh, pues, o sigui, es fa al principi de curs i diu, cadascú va fent i aleshores o sigui, eh, venen posteriorment les correccions A veure, de vegades igual en un, en un curs s'havia establert de fer-ne per exemple que, que és, és, eh, és un exemple real ah. s'havien fet per exemple eh, tres sessions de, de, de llengua castellana i havien de ser només eh, sessió eh, dos sessions i mitja, pues aleshores o sigui, després s'ha hagut de corregir Eh? I això són correccions que venen posteriorment a l'ajustament la, de l'horari de les plantilles conforme eh, la distribució del, del personal dintre dels centres. Eh? Uh -huh. I és, és segur que ve això perquè nosaltres hem rebut o sigui, quan jo estava en actiu hem rebut correccions que han estat per exemple, per de, o perquè s'havia eh, suprimit part de l'horari que s'havia de fer una assignatura o, o perquè una assignatura s'havia d'assignar un professor concret amb una determinada especialitat i coses d'aquestes, o sigui, hi ha correccions i aquestes correccions venen posteriorment aquest, eh, de, per part de les direccions dels centres, lliuren tot el, el quadrant d'horaris i, i temps lectiu de, de cada professor. El que no explicar explica en aquesta notícia és que faran ara els nens Suposo que, que el tema va per aquí, perquè després, o sigui, posteriorment això haurà estat una, una comunicació d'inspecció i posteriorment, pues, doncs, eh, el, el, si la directora o el director del centre pues, no, no ha volgut mullar-se, s'ha pues, dit, mira, que, que això queda, oh. queda així perquè l'inspecció ho ha dit. Eh? Va, però aleshores que fan, que havien de fer aquesta assignatura, ara què faran? Pues, suposo que, que ara els... Els, els alumnes pues, no tindran classe, aquesta ah, classe. Està molt bé ah, sí, segur, no, segur. No, no tindran classe. No. No. O sigui, perquè eh, la famosa no... hora sí. d'estudi, no? Sí. O als sigui instituts no és tan problemàtic el vigilar el, com és al als centres de, de primària, però de totes maneres ho sí sigui, eh això eh o sigui que hi ha moltes vegades que que ja un salt i de les classes doncs diuen que en aquesta hora no tinc res i em és a la biblioteca o faig... faig sí, el que passa que amb aquest tipus de decisions, si els quatre o cinc alumnes que, que hi anaven, m'imagino que hi anaven perquè volien, perquè l'han agafat, això, aquest tipus de decisió el que fa és desmotivar molt a un estudiant que vulgui fer això, mm -hmm. perquè encara que vol, vol fer-ho i li posen entre bancs per fer-ho, doncs, bueno, crec que de vegades aquest tipus de decisions s'haurien de prendre amb una mica de consideració cap a sí, sí. l'alumnat. Però ja dic que eh? això és segur, segur que ve d'inspecció que ha mirat el quadran i ui, aquí només hi ha 5 alumnes s'ha acabat. Aquí, això? Per variar els inspectors tenen molt mala forma. Molt... Eh? Fan la seva feina molt sense a... bueno, meditar gaire. Són més estrictes en el tema de la legislació m'entens? I aleshores, o sigui, molt probablement, doncs, si en, és una assignatura optativa i, per exemple, és que hi ha assignatures optatives que, clar, no tenen o sigui, aquestes no tenen el, eh, diria la categoria de, de crèdits que són obligatoris aleshores, o sigui, clar, diuen, bueno que això se reestructura d'una altra manera m'entens? I clar, en ser optativa és, és allò que dius és una assignatura optativa que, que clar que, que els alumnes o poden triar una altra, una altra, una altra opció o eh, poden fer una altra, un altre tipus de... El que no entenc és perquè... O sigui, la posen i després la llemen. O sigui, això s'hauria de mirar moltíssim sí. abans. Per això, quan eh, s'acaba un curs, ja s'hauria d'estar mirant per al següent no fer aquest tipus de coses és es que, es que, que desacredita ve, oi, sí. una mica el, el, el que és l'institut perquè la gent que vulgui estudiar aquesta assignatura ja no, ja no aniran en aquest, aquest no, no, perquè saps què passa aquí ve del sistema següent, o sigui quan tu fas la matriculació eh, eh penso que després en les la, optatives que igual eh, no sé o sigui, no, no sé com totes les alumnes que n'han triat una optativa eh? i que, per exemple, igual no van eh, si a el, quan van fer la matriculació que és a l'abril al a maig eh, quan es fa la matriculació curs vinent, eh, no es contabilitzen i no, no, no, ens, no es té en compte aquest tema no, se li, no, li, poden, no li poden avisar al a l'alumne que aquesta assignatura no es pot impartir en aquest centre degut a això, m'entens? I molt probablement que va ser una previsió d'aquest estil perquè si no, o sigui, això s'hauria hagut de resoldre abans de, del tema eh? yo, La idea mia jo no entiendo però jo crec que aquesta assignatura no sé si optativa módulos, eh? ah. o sea, es que, és optativa o són mòdulos és optativa, és optativa, claro ah. Yo recuerdo cuando estudiaba, que yo estudiaba letras, en aquel tiempo se dividía entre ciencias y letras, yo estudié letras. Yo en quinto de bachillerato, éramos tres alumnos en latín, y, y se impartía el curso de latín. Quizás sea porque latín era obligatorio, era una sí. asignatura sí, sí, obligatoria, y bueno, y no había más remedio que hacerla, ¿no? A mí, lo que me lleva... La lectura que yo hago de esto es lo siguiente. En primer lugar, como decías tú antes, Maribel, son cinco alumnos desmotivados. Pero desmotivados en una sociedad en la cual no se le da importancia al ecosistema, a la sostenibilidad. Y esto asignatura yo creo que va por ahí, ¿no? Pero también se le da muy poca importancia por parte de la administración. Sí, Porque sí. si son cinco críos y yo creo que hoy, hoy más que nunca tenemos que intentar y a quién mejor que a los alumnos, a los jóvenes, que son el futuro de este país, ¿no? Sí. Si ya le va a recortar las aulas a estos críos que parece que quieren que, que por lo menos quieren quieren saber sí, sí. de qué va el tema, el tema de la sostenibilidad o de l'ecosistema, o, o, o de la ecologia, no? I uh jo -huh. creo que esto és es un anàlisi que jo crec que hauria que profunditzar en això, eh, instigar a l'administració la en l'educació, perquè jo creo que, que el futur va per aquí, per a tot el planeta. ¿eh? Doncs Joan Francesc... Bé, bueno, jo tampoc hi entenc gaire, eh? no, no, no us penseu que sóc algun expert en aquests temes docents. Ara, el que, més enllà de la notícia que hi ha estat prou exposada pels nostres il·lustres contortulians uh, el, que, el que jo hi veig és aquí una falta de recursos això està clar això està clar si el govern de Catalunya tingués més recursos ens doncs podria rebaixar aquest ràtio sí. que deien de 8 a 7 o de 7 a 6 o de 5 a 4, etc etc. per tal de no desmotivar com deia la Maribel, aquests nanos que tenen interès en estudiar una cosa i ara resulta que se li, han, se li han retallat les ales. És a dir, això és un símptoma d'una malaltia molt més greu i que portem 30 anys lluitant que és la falta de recursos pel nostre, per la nostra ciutadania. En definitiva, ara hi ha aquest tema del, de l'Institut Puigverd, demà hi haurà que si l'hospital de no sé què retalla per què no sé quantos, Etcètera. i sempre estem igual i això que fa quatre dies ens van dir que havien arribat a un sistema de finançament de la Generalitat que era Hollywood ens van dir, sí, home, esclar, ens van dir que amb aquest nou finançament les coses anirien molt millor etc, etc, ara la Generalitat ha de fer deute públic ara es retalla per aquí ara es retalla per allà, etc, etc doncs la veritat que m'expliquen aquest, aquest fantàstic sistema de finançament on l'hem de col·locar i més, segons diu, doncs, no és l'únic institut de la ciutat que aquest curs ha decidit no impartir una matèria de, de modalitat. De fet, tots els centres tenen autonomia per decidir i si obren o no, no obren un grup doncs ha de ser amb, amb més de 8 alumnes. Sí, sí. Doncs ho deixem aquí. Ja està vist. <laughs> Doncs també teníem pendent la signatura bueno, uh, la notícia dels japonesos, però ja en parlarem un altre dia. Ara, ara. ara el que volem parlar és d'un tema uh, que toca molt a, a la gent, com és el tema del, del tabac, i és que, segons diuen, doncs, la llei del tabac va atarar els recintes per a fumadors als bars. I la proposta del hotelers, que la reforma de la llei del tabac permeti habilitar comunitats, cúbicles exclusius per a fumadors en bars i restaurants, doncs no prosperarà, ja que només ha estat recolzada per les esmenes del Partit Popular. I els grups de parlamentaris d'esquerres, com podrien ser el PSOE, Esquerra Republicana, Izquierda Unida i Iniciativa per Catalunya, doncs amb majoria simple suficient, suposen a la creació d'aquests espais en què es podria fumar, però no se serviria menjar ni beguda, perquè aniria contra l'esperit de la llei i tornaria a deixar desprotegits els treballadors del sector ustal, ustaler que seguirien doncs, havent de treballar amb el fum del tabac doncs aquesta, aquesta notícia doncs, també és de les que has anat comentant eh, el, llocs, el, als llocs sobretot els bars sí. que és una espuma fuma més home jo estic absolutament a favor de que es proveixi el tabac a tot arreu Mm -hmm. perquè està més que demostrat que el tabac és nociu, per tant qui es vulgui perjudicar que ho faci en privat, que ho faci sense perjudicar a ningú ara, ara dit això que estic en principi a favor d'aquesta restricció mm -hmm. dit això també he de dir que això no és més que una demostració addicional de la improvisació d'aquest d'aquest uh, govern mm -hmm. pel que fa a les lleis vull dir això ho hauria d'haver fet fa 5 anys o 4 anys o no sé quants anys fa que està en vigor la llei, la llei actual. Per què? Ara imagina't tu que tu ets un uh, hostaler tens un restaurant de jo que sé, 300 metres o 200 metres i ara t'ho inverteixes imagina't que estem a l'any 2005-2006 quan va sortir aquella llei, no? Molt bé. Ara tu fas una inversió de 30.000 euros per adequar una sala de fumadors i la resta sense fumadors. Molt bé. 30.000 euros. I ara te la canviem. Sí. quan encara no has tingut temps d'amortitzar tots aquests 30.000 30. com sí, podien ser 40 o més el que sigui, el que sí. sigui és igual home, ah, no. per favor sí, per favor, sí. això és anava a dir una paraula que no diré però això és fastiguejar els empresaris de l'hostaleria sí. o sigui, aquesta llei que, que, que ara, ara es començarà en vigor coi, posa-la al principi a l'any 2006, o 2005, o 2007, sí, sí. Com ha, estan més clar, com, han, com han fet altres països europeus. Ah. Però, és clar, aquí no, aquí hem d'anar a, a, a, a trossets. Ah. I a trossets no pot ser. més ah. o sigui, ah, sí. fer una llei correcta, com a Itàlia, em sembla que és, que estava prohibit a tot arreu i s'ha acabat. Que pugui. Ah. A França també. A França, doncs, a Islanda, doncs, no. doncs aquí no, aquí a trossets, i ara ara, ara, ara inverteixes 30.000 euros ara llences 30.000 euros per a la finestra perquè... i ja està, I, i això no pot ser ara, en definitiva, la llei, jo, chapó uh -huh. chapó doncs, sí, Juan José no, no, sí, que jo crec que aquí, com decía aquí el amigo contertulio okay. se va a intentar contentar a tots i això a la larga no és uh -huh. perjudicial porque siempre acaba por supuesto que estic també d'acord en que és radical o sea, els eh, vicios jo sempre digo que cada uno, ...de puertas hacia adentro, ¿no? Hay otros vicios que a nadie... ...a nadie se le ocurriría de hacerlo en público... ...bueno, pues este es uno más... ...que lo hagan privado... ...y yo me, claro, me pongo en lugar de... ...de estos camareros... ...y uh -huh. claro, lo que me fastidia es que se dan cuenta ahora... ...¿no? Claro, hay bares... ...yo particularmente... ...entro a en ser algunos bares y solamente abrir la puerta... Ya ...es sea. que yo no sé, yo no sé... ...cómo se puede estar allí dentro... ¿no? Uh -huh. ...y yo creo... ...y además... ...el tema de que no se fume... En, en, en, en ningún hospital a veces vas a cualquier centro yo me acuerdo una vez que fui al palacio de congresos yo no sí. había ido nunca y vi en la puerta un montón de gente digo todavía no han abierto no no no es que estaban todos fumando o sea y esas sí, sí. colillas la cantidad de colillas que hay en las puertas de cualquier establecimiento o sea eso eso para la sociedad para eso, eso es denigrante o sea yo creo que, que, que, que dice muy poco a favor de la sociedad en la que vivimos, ¿no? uh -huh. Y claro, yo no sé si a las personas que le quitas del tabaco y están muy metidos en ello si les produce no sé, pero también a lo que decía yo antes, yo no sea sé una empresa si le resulta productivo el que un empleado cada media hora o cada tres cuartos de hora se tenga que ir a la calle a fumar un cigarro. Efectivamente. O sea, qué imagen, qué imagen da eso. Cada mes sin permejes de dirlo y 30 segons, això és un greu joc comparatiu. Sí, Perquè el clar, fumador, clar, clar, clar, clar, el fumador té dret a absentar-se del... A, a, a, a sortir del sí. seu lloc de treball sí, sí, sí. cada X i està 10 minuts tocant-se els nassos, perdoneu l'expressió, i el que no fuma ha d'estar a les 8 hores darrere de l'ordinador o de la màquina o el que sigui sense possibilitat. Home, això és un greu joc comparatiu. Jo sí, sí, sí, tampoc sí, sí. ho veig bé, no, això. No, no, no. Jo, yo quiero aclarar solamente... Yo soy fumador, ¿eh? o sea que cualquiera que me oiga dirá ¿cómo se nota que no fumo? No, yo fumo, pero a mí ninguno, ning nadie me habrá visto fumar nunca. ¿Por qué? Porque fumo en mi casa. Enhorabuena. Ah, no, es verdad, yo pienso que, que estas historias se eh, han hecho muy mal, malamente, eh, el que te deías eh, tú, que realmente, o sea, sigui, se hace definitivamente o no se o sigui, uh hace? -huh perquè si no, eh, a mitges és... tintes no, a no, mitges res i ja està uh -huh. sí, sí. doncs els metges rebutgen els cubicles aquests separats per incens inviables algú els haurà de netejar encara que no hi entrin, que res bueno, hi ha una cosa que vull eh, com sí. anècdota, uh -huh. si alguna vegada aneu al, a Moscou uh -huh. jo he estat, i ja en l'aeroport de Moscou, hi ha un, re, un rectangle que es, pot ser que fa faci 4x4 i metacrilat, transparent i allà estan els que fumen. No us vull dir que allò semblava una, un, un fumadero. <fixi> unes, unes persones envoltades de boira. Per mi va ser impactant totalment. Eh? O sigui, és una anèdota que, que, que realment si, un, si tal vegada aneu a Moscou i passeu per l'aeroport eh, us fixeu que realment està el L'a l'apartat aquest de metacrilat i la gent allà es fica i una cosa, però, però eh, impactant. I, Llavors, em, em permets un, sí. una, també una, una anècdota d'un viatge? Doncs, ho dic perquè, uh, el que diré ara, perquè és, és d'Estats de, Units, no? és a dir, perquè es fum aquí? O sigui, en gran, en gran part per la publicitat que durant dècades els Estats Units ha sí, fet amb, amb Hollywood les pel·lícules, les, les marques de tabac sí. americanes, bueno, doncs, el que dic és que justament ara és el contrari. O si sigui, que als Estats Units és que jo vaig estar a Estats Units, a Texas, justament aquest estiu, no vaig, és que no vaig veure ningú fuma. però ningú. Zero. O sigui, totes Cap, res, en absolut. Aquestes marques americanes... Sí que hi havia en els supermercats un, una secció de tabac, uh -huh. però és que pel carrer jo no vaig veure ningú. No, jo he estat a Nova York i tampoc eh no. No, ningú. ningú, sí, sí, ningú. Sí, sí, Molt poca o sigui, gent gairebé ningú, i ja, ja el terra mai estava brut. Què vull dir això? Vull dir que es pot revertir els usos i costums d'una societat. Efectivament. Eh? Sobretot sí. l'espanyol. Bueno, no, no. Eh, i tots ells sí, van començar penso, fumant de... i, i ho han revertit. Ara poca gent fuma allà. Doncs aquí hi haurà el basal mateix. Ah. Sí, i això és qüestió d'educació de, de, I, i, i de sessions sí, sí. i, i també d'inversió ah. i diners sí, sí. Perquè, clar, si tu estàs eh, invertint en, en publicitat de tabac pues, eh, lògicament tindràs consum de tabac i si no ho fas i, i, i ho fas perquè per en contra d'aquest vici pues, suposo que també tindràs els teus fruits a mi m'agradaria també que aquesta èmfasi que s'està posant en contra del tabac uh -huh. també es fes en contra de certes begudes sí, sí quan doncs, refereixo no. a les begudes alcohòliques uh -huh. perquè ara sembla que és molt, molt de moda això que es diu del gotellot i d'aquestes uh, en fi, activitats que per mi són denigrants i que sembla que escolta, és a dir vivim en una societat en què em sembla com si no ens podem divertir uh -huh. si no anem beguts jo la veritat no ho entenc potser és que jo, jo sóc d'un altre planeta però jo no veig com es pot eh, sostenir aquesta, aquesta tesi és a dir, per què hem d'emborratxar-nos per disfrutar d'un cap de setmana o d'una nit amb els nostres amics, és que no ho entenc si, que algú m'ho expliqui jo claro, crec que un vicio lleva a l'autre jo entiendo que las hosteleras ahora se pongan ¿no? eh, a reivindicar sus cosas pero que casualidad que jo crec que la persona que es consumidora de bar porque la general es fumadora o sea, quiero dir que un vicio Jo sí, sí. eh, creo que estimula o, o, uh -huh. o necessita del otro ¿no? Doncs només per acabar dir que segons els metges un miler de cambres moren cada any a l'estat espanyol de càncer de pulmó per exposició directa al fum del tabac uh -huh. o sigui que uh -huh. haurem d'anar en compte uh -huh. <coughs> els que són fumadors uh -huh. tenim aquesta veu avui perquè tabac <coughs> No s'aigua, no s'aigua. Molt bé. doncs uh, parlem dels pressupostos que han rest de l'Estat espanyol que han restat 2.000 milions als programes socials. Doncs els pressupostos de l'Estat per al 2011 han estat uh, presentats pel govern com els més socials de la història recent. El total de les polítiques socials, des de pensions fins a sanitat, passant per desocupació o educació, absorbeixen el 58% de la despesa pressupostada per al 2011. Doncs es tracta d'un percentatge sense precedents que s'explica no tant per l'augment de la mateixa despesa social que només és de l'1,3% sinó perquè tota la resta baixa al 2%, al 22%. Diu, diu que és un govern d'esquerres, oi? Sí. Ah. sí. Uh -huh. sí. Va, va, va. Imagina't el de dertes. Sí. Oh. sí. sí, sí. No. sí, sí. No. Doncs sí que podem dir al respecte... Eh? esta información No No sé qué decir o sea Quiero decir Aquí el compañero dice ¿Un gobierno de derecha o de izquierda? Bueno, es que yo creo que Aquí, aquí manda o sea Yo siempre digo cuando la gente dice Es que todos los políticos son iguales a ver, No, no estoy de acuerdo Yo lo que sí creo es que mande quien, O sea, gobierne quien gobierne dir? Manda quien manda ¿no? Y eso son órdenes ¿no? Y y lo, te, lo tendría que hacer el que está pero si estuviese el otro también lo tendría que hacer el tra, el trasfondo de todo eso es que siempre les toca a los que les toca siempre le toca a los mismos ¿no? sí, efectivamente yo el otro día estuve estuvimos en un acto ¿eh? sobre la pobreza porque el domingo fue el día internacional sobre la pobreza sí. y una serie de entidades del tercer sector se comprometieron firmaron un, un convenio de tal en el cual estaba también el presidente de la generalidad y, y siempre éramos las entidades las que teníamos que comprometernos a y yo digo lo mismo si cada uno metiéramos a un pobre en nuestra casa y la diéramos de comer y beber se acaba la pobreza en el mundo pues no a quién hay que pedir responsabilidades Pues nada aquí toda la responsabilidad y todo el peso cae en los de siempre a los de arriba no hay que tocarlos nunca doncs segons diu aquesta mateixa notícia, una part d'aquesta retallada es deu als sous de funcionaris i despeses corrents. Però si es tenen en compte doncs, només les subvencions a les famílies directes o a través d'autonomies, ajuntaments i ONGs, i a més s'afegeix la desaparició del xec nadó i s'arriba el càlcul d'una retallada d'uns 2.000 milions en prestacions socials a famílies i col·lectius desafavorits, com immigrants, joventut, dones, tercera edat i, i menors. Home, el que, està, el que està clar és que amb aquesta crisi totes les administracions s'han de retallar, això està clar. Ara, eh, si un govern, per això deia, irònicament, que mm. tenim un govern d'esquerres no? a nivell estatal, mm. molt bé, i només ho deia per una qüestió, perquè uh, aquests senyors d'esquerres mm. que fan aquestes retallades, ei, que crec jo que potser sí que han de fer, mm. jo no ho sé del tot, perquè no sóc economista, però suposem que les han de fer, molt bé. Mm -hmm. Doncs aquest govern d'esquerres que fa aquestes retallades, si us plau que a partir d'ara no posi la por al cos quan diu que si entra el PP o aquí a Catalunya si sí, Convergència que retallaran no sé quines prestacions les pensions i històries perquè això és pura hipocresia és a dir, que el govern socialista o que el PSOE o el PSC aquí que és per mi és el mateix eh, posin la por al cos de l'electorat dient, ui atenció, no voteu a Convergència perquè retallaran pensions o no voteu al PP perquè retallaran pensions Ui, però si ja ho esteu fent vosaltres és veritat que no ho faran ells perquè ja ho feu vosaltres vull dir que no posin la pol cos perquè tots els governs han de fer allò que han de fer agradi o no agradi que, que havien de pujar més amunt o sigui, jo penso que, que tal, tal com eh, eh, ja és l'ordre l'ordre mundial eh, de, que tots els poders fàctics de, de financers s'han fet en el poder Eh? i ara ja ni a Europa ni als Estats Units són, cap són capaços de posar fre a aquesta, aquesta avarícia de, de, de, dels, dels grans capitals eh? que, no, que no tenen prou amb la que n'han fet i que a més o sigui, continuen a les mateixes, mateixes eh, les mateixes premisses eh? i que ningú és capaç de dir-ne bueno, prou eh? perquè aquí s'havia de sortir com a la Bastilla tu Acord, a, a tallar cap, caps perquè resulta que, a veure, qui són els responsables de la crisi? Les, finances? les, les grans les finances? Uh, jo, jo no estic només... Que no? La gran crisi financera? Sí. No em diguis que no, perdona, sisplau. Perdona, la gran crisi financera tenen, tenen la culpa d'ells... Però, de, de, però, de, però, de de el... però també nosaltres. Sí També però, les famèries, que ens hem endeutat sí, sí, sí. més enllà del coll. Sí, sí, sí. Eh, sí. Perquè ningú m'ha posat a mi, per exemple, poso el meu exemple, que no és real, però ara m'hi poso jo per no posar qualsevol de vosaltres. A mi ningú m'ha posat la pistola al pit per fer una hipoteca que em pugui comprar la casa, un cotxe, els mobles i les vacances. Això moltes famílies ho han fet. I ho han fet perquè han volgut. Sí. això multiplica-ho per 10.000, 100.000 10 milions 100 10 a tot el món o 20 milions o 100 milions i et dona uns deutes increïbles a veure, deutes que no a veure. només les administracions tenen, sinó que també les persones físiques les, les persones físiques. per tant, qui és la, el responsable de la crisi? jo crec que està bastant repartida eh, la no, a culpa. A veure, jo ara et dic el següent per exemple, a qui s'ha ajudat? s'han ajudat els particulars? els estats han ajudat els particulars? a qui n'han ajudat? El primer que han fet, escolta'm, que, que sobretot que no hi hagi fallida financera, pum, diners als bancs, i ara els bancs presten als estats, eh? l'estat espanyol està rebent, eh, o sigui, està emitent de, deute públic al 3, no sé si com a 5 o Alalu, no no, no. no, no, perdona. No, no arriba el 2. La, deuda, la deuda. De deuta pública. Estem parlant no, no estem parlant de que ha llegat a estar 3,5. Al 3,5%. I eh, el, el Banc Central Europeu presta els diners als bancs a l'u, a què deies tu? A l'u, mm -hmm. que és el, el, el com se diu? El Euribor, sí. eh? A leshores o sigui eh, és com com el, el negoci de les cabres. Perquè, escolta'm, o sigui, jo eh, tinc el, els diners... O sigui, l'Estat, el banc central europeu, és, és dels Estats, no? Els Estats presten els diners als bancs i aquests bancs, eh, després presten els diners a l'Estat, perquè el deute públic eh, ho compra qui ho compra. No ho sé, jo, jo, a veure, jo no soc, veure, no, jo no soc economista. És així, no? Jo no soc economista. Però bueno, però, a veure, el plantejament, ah, ah, sí, el plantejament però... és més enzill, no? A veure, quin, quin, quin, quin banc sabent que té el filó aquest de, de la, del deute públic eh, vol, vol prestar diners ara a, a qualsevol a qualsevol iniciativa econòmica, eh, que ara ja pues, per això ha vingut la retallada perquè diuen, escolta'm, no, no, és que ara jo, ara, el... el al deute públic, que és segur. I, i, i ja està. I, I els bancs estan ara, jo sigui, no guanyen tant, i, i no guanyen tant per què? Perquè només en la immensa majoria dels, dels diners dels bancs ara està en el deute públic. I s'ha acabat. Bueno, el Santander ha anunciat el, el beneficio i sigue subiendo, a pesar de tot això. Jo crec que, a lo que tu de que la culpa també la tenim tots. Sí, jo sí, sí, l'assumo sí, que, que se ha creat una societat consumista però por encima de nuestras posibilidades. O sea, però ara... també te digo que claro el dinero a esta familia se lo daban los bancos. Cuando sí, ellos sí. han querido. Sí, sí, y sí, ver, sí, sí. Y, y bueno, y hablando yo, de ningú... este tema no quiero hablar porque me pongo frenético perdido. Però ningú els va obligar, eh? No. És a dir, si jo tinc una targeta de crèdit que surt fum a la targeta de, de crèdit, ningú m'obliga eh? yeah. a comprar més el que necessito yeah, Però el banc te la no, mm. si la demandes. No, no, a no, veure, no, no, el banc fa anys te la metia por los ojos. No, no, no. la quisiéss, solo sí, la ascolta, ascolta. te la regalava. No, a, a veure, a veure si assumim també la responsabilitat sí, de cadascú. Sí, no, sí, no, de, sí, de cadascú. Perquè ara, per exemple, ha de treballar el marit, la dona, el fill i el periquito si han tens. Per què? Perquè és clar, hem d'anar de vacances, dos o tres cops l'any. Hem sí, d'anar sí, sí. a esquiar cada, fi, cada cap de setmana a l'hivern. Hem d'anar a la platja, i no a la platja aquí a la Marbella, no, no, hem d'agafar el cotxe i quatre hores de caravan. És a dir, tenim un ritme de vida autoimposat i autoobligat... I, I consumista. I consumista, això Va, que deies sí. tu de la sostenibilitat, eh? que és excessiu. I no pot ser. No pot ser. Però no pot ser. cada... cada cada palo que aguante su vela. Ah, naturalmente, vela. Bien, naturalmente. Digo, naturalmente, pero pero la vela del, del, del, del banquero, ¿quién la aguanta? ¿La aguantamos nosotros. Si sí. aguanta, pues, eh, llega y, y ya estamos? Estamos en, en yo sí asumo mi, mi responsabilidad de decir, oye, yo abusé, yo tenía yo he pedido una hipoteca de un, un 110% que no, caso, de, que no es tu caso. Eh? No es mi caso, pero, bueno, no, pero bueno. Sí, sí, pero sí, sí. Va, vamos al caso. Pero que eso ja l'ha recibido ahora, el, el, el, en el sentido de que ahora el, el señor o no puede, o nos o no puedo pagar mi deuda y el, el, el banco se queda con mi piso, eh? o... Aquesta és una altra, sí. Que, esta és sí, sí, perquè als Estats Units, per exemple, eh, entregues la clau perquè no pots pagar el pis i s'acaba acabat el deute. El deute, i aquí no. Aquí no, aquí estàs casat amb el banc més casat que amb la teva sí, sí, sí. dona. I eh, eh, després, o sigui, sea, i dices después encima el banco, ¿eh? que puede volver a vender ese ese inmueble y aunque igual haya cobrado ya el 70% del, del inmueble. Entonces dices, bonita bonita responsabilidad, o sea, nosotros en, en, en, en sí nuestra nuestra culpabilidad ya la pagamos en nuestro nuestra propias carnes porque si yo he comprado un inmueble que estaba que, que estaba sobrevalorado, ¿eh? Pues ahora, como se ha devaluado, ya no tiene el mismo valor. Y si me de comprar una casa por lo que fuere que tengo la necesidad de comprarme una casa tendré que poner eh, o sea ten, eh, al poder al no poder vender mi casa al, a eso pues tendré el castigo en mi en mis propias carnes pero lo que el banco no ha tenido ningún castigo yo, yo cuando... eso es lo que yo me veo a referir sí, sí, que los sí, bancos sí, sí. y todos las grandes finanzas eh, se han salido victoriosas y que están exactamente igual que cuando estaban antes y que nadie ha puesto un freno ni eh, internacionalmente yo ya no digo aquí porque aquí eh, somos el último mono de la banasta que dicen en mi pueblo eh, que, que, que no tenemos nada que hacer porque aquí nos dice la comunidad europea nos dice, tú tienes que hacer esto y punto y se ha acabado, punto pelota Yo comento dos anécdotas. Una que sabéis que este año subió el impuesto de la retención de, la, de, la, de, la, de capital ah, sí. del 17 al 19%. Y hay ocho grandes empresas que cotizan en el IBEX que pagaban dividendos el día 1 de enero. Son tan ruines, son tan mezquinos, son tan sinvergüenzas que el dividendo lo adelantaron lo, lo adelantaron a, a pagarlo en el 30 de diciembre del año anterior para ahorrarse un 2%, un 2 del dividendo. Pero eso es una retención. Sí, sí. Pues sí, 2% a, la retención. Retenció no, no, no, del dividendo. A ti te dan 20 pesetas de dividendo. Mm. Vale. Bueno, pues de esas 20 pesetas hasta el año pasado te retenían el 17%. Sí. A partir, a partir de... de este año, el 19%. Un 2%. <ríe> hasta ahí llegan a ser racanoes. Sí, sí. El banco santander digo porque es el que sé, reparte dividendos cada cada trim cada trimestre ahora le está dando acciones a los a los accionistas a que o bien cobrar el dividendo o bien eh, darle acciones acciones nuevas y, y para ponerle el caramelo en la boca así yo no te pago tened en cuenta que si cogéis acciones acciones nuevas no tenéis que pagar el, el, el, el 19% de la retenció o sea, eso es lo que están ayudando estas grandes empresas eh, eh, españolas eh, que están ayudando a salir de, las, a salir de la crisis, de la crisis ¿no? sí, sí. Uh -huh. ja. doncs Maribel si vols dir alguna cosa no, no afegiré res més que de Salvador el panorama sí, no, no, és que els bancs, les entitats financeres dominen pràcticament el món i els governs ja a més a més en el cas dels Estats Units evidentment són les que donen crèdits per fer coses als Estats Units els president en aquest cas el senyor Obama llavors si domina una gran potència com als Estats Units que no faran aquí a Espanya sí. i eh? sí. les constructores i les constructores sí. també bé doncs només dic que les, les entitats socials postulen la reforma fiscal per frenar aquesta pobresa de la qual doncs ara, ara mateix parlàvem sí, és, que, és que la reforma fiscal que, que, que seria suficient per això seria de una, una cosa ridícula només en que es posés, eh, penso que, que està estudiat eh, eh, un 1 per mil de totes les operacions en, en, en borsa eh, ja sortiria per, per, per eh, frenar la pobresa en el món. Un cent de, de totes les operacions en borsa eh, destinada a erradicar la pobresa. ja, s'havia acabat la pobresa eh, a, a un sostre o bueno, a un horitzó del 2000, eh, 2015 o però això la, no convé la no pobresa es pot erradicar d'altres maneres d'altres maneres un dia en parlem Uh -huh. sí, doncs sí. Però bueno. un dia en parlem perquè ara ja ens se se'ns acaba tal temps Passa, uh, ara ja no tenim temps donar <ríe> bueno. les gràcies a la Maribel Rubio a Joan Francesc Alvaracín al Juan José Moro i també a, a en Gaudet Sastre per haver estat avui el nostre programa i intentarem continuar arreglant el món la setmana que ve dintre de no, de la nostra modestia <ríe> sí. mira, ahí tenéis el ejemplo Obama, eh? sí. lo fuerte que llegó pues sí. ya está en mí mismo ¿por claro porque manda quien manda. Mhm. Uh -huh. sí, sí. manda quien manda y ya está. Vale. Entonces, nos una mica de música, tornem a la nuestra habitual agenda. Passeja't cada tarda per Tot un Poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs nosaltres continuem aquí en aquest programa, Tot un Poble, ara per recordar-vos alguns dels esdeveniments, alguns dels actes que es realitzen als diferents barris. Exposició fotogràfica, memòries del barri Congrés Indians, al casal del barri del Congrés Indians. Doncs el casal del barri de Congrés Indians, al carrer Manigua, número 25, us ofereix cada dia la possibilitat de gaudir de l'exposició Memòries del barri. Després d'un any de recopilació de fotos i documents aportats pels veïns i de l'enregistrament del testimoni d'algun d'ells, estem contents de poder-vos mostrar el resultat d'aquell treball participatiu que permetrà donar a conèixer a tots els que sou nous al barri una mica del passat de Congrés Indians i als que viviu de tota la vida recordar vells temps tot deixant-vos endur per la nostàlgia. La inauguració es farà aquesta mateixa tarda, a dos quarts de vuit. L'aforament és limitat. Per l'acte d'inauguració caldria confirmar l'assistència. També hem de dir que l'entrada és gratuïta. També hi ha una altra exposició que ens comenta ara la Maribel l'exposició fotogràfica de la vuit, vuitena trobada nacional de Trabucaires de Catalunya de Barcelona, Castell de Montjuïc, 2010. Doncs exacte, que el, que el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, el carrer d'Arquimedes número 30, us ofereix fins divendres l'exposició fotogràfica de la vuitena trobada nacional de Trabucaires de Catalunya, Barcelona, Castell de Montjuïc, 2010. Això és per als amants de la cultura del nostre país. I continuem amb l'exposició No Balançó d'Homar, a la nau Iwanov. Doncs la nau Iwanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us està oferint aquests dies l'exposició No Balançó d'Homar. La podreu veure de dilluns a divendres, a 5 de la tarda a 9 de la nit. La fotografia és de Cristina Rassó, l'entrada gratuïta. Continuem. L'exposició fotointerpreta la duració de Paco Herrera, a Can Fabra. Doncs el centre cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 es ofereix durant tot aquest mes l'exposició fotointerpreta la duració de Paco Herrera. El fotògraf Paco Herrera fotointerpreta la duració un relat del llibre Devoradores d'Antonio Pomet, la que va ser la premissa del llibre serà també la d'aquest projecte fotogràfic, abordar la incapacitat de l'home contemporani del percebre el que l'envolta i a si mateix com a part de la natura. Avui som a dimecres, per tant l'horari eh, que teniu avui a la vostra disposició és de 10 del matí a 9 de la, de la nit i l'entrada és gratuïta. Teatre Big Drums, a la companyia Camut Band Junior, SAT. En el Sant Andreu, Teatre al carrer Neopatrè número 54 us oferirà la representació de l'obra de teatre Big Drums a càrrec de la companyia Camus Van Junior. l'espectacle on es barregen percussió africana, tapdens, veu i ball sobre sorra, durant una hora els intèrprets intercanvien habilitats i ritmes. Avui som a dimecres, per tant Uh, l'actuació la, d'aquesta obra, la representació d'aquesta obra es fa a, es farà demà a les 9 de la nit. L'entrada general és de 16 euros, venda d'entrades per servir queixeu fins a una hora abans de l'espectacle a les mateixes guixetes del SAT. I tenim una altra exposició. Passem la, al barri de la Sagrera. Exposició, 100 anys de progrés i evolució de l'automòbil, 1890-1990. La doncs tenint l'oportunitat de parlar-vos ahir d'aquest tema, el Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix fins avui mateix l'exposició 100 anys de progrés i evolució de l'automòbil 1890-1990. Es tracta d'una exposició fotogràfica que el que vol és fer un seguiment de l'evolució i el progrés de l'automòbil i les seves característiques al llarg de anys tant a Europa com a Amèrica. Avui eh, podeu gaudir d'aquesta exposició, últim dia de 4 de la tarda a 9 de la nit, i és organitzat per l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció. Continuem amb el SAT. Acull la representació de la trobada professional transfronterera dansa a Barcelona. Doncs eh, parlem d'aquesta representació de la trobada professional transfronterera dansa a Barcelona, ja que demà la plataforma Convivència Pirinès Mediterrani i l'Institut Català de les Indústries Culturals us organitzen una trobada professional transfronterera dansa a Barcelona en col·laboració amb l'Institut Cultural Francesc, l'Institut de Teatre de Barcelona, el al el Sant Andreu Teatre i el Mercat de les Flors. Aquestes dues jornades s'inscriuen dins d'una dinàmica d'intercanvi professional eh, que plega les quatre regions associades, Aragó, Catalunya, Llengua d'Ogro, Sollo i Migdia Pirineus. I eh, també ens agradaria doncs, comentar-vos una, una notícia que ja us hem avançat abans en, en titulars i és que avui comença, una, avui comença una obra de teatre a... Doncs això, uh, aquí al Sant Andreu Teatre parlem de l'obra que porta per nom i que que, de l'obra que, que porta per nom amb Alicia Bon Voyage i que ens ofereix la companyia Teatre Par. Això és el Sant Andreu Teatre. Nosaltres ho deixem aquí, que passeu una bona tarda, ens retrobem demà a aquesta hora.